Чує моє серце. А царя тим часом дружинники принесли до могили, поклали на розстеленій керені. Він стогнав, лаявся, все поривався встати, поглянути на поле бою. А ну, розступіться! Ой, я переміг! Переміг, слава Перунові! га? Здорово я бився! Ой, ти бився, як буйтур! Улесливо звався хтось з радників. Ромовладар Перун підхопив інший. Кришків їх мечем, як капусту. Е, сміявся цар доволено, вони довго мене пам'ятатимуть. П'ята мене кивали. Ой-ой, чого це в мене замакітрилося в голові? Бо ти ж царю під конем побував, простодушно звався молодий дружинник». Та що бамбулою залізною тебе по шолому гамселили. Засичав на нього радник Печерун. — Ти що, царя? — Мене гнівно перепитав цар. — Тобі приснилося. — Йому приснилося, підхопили воєводи і радники. — Побіда, побіда, — зарвів Печерун, здіймаючи вгору стяг. До могили поверталися втомлені, розгрячені боєм дружинники, похропували закривавлені коні, збуджено перемовлялися вої, від Витича бігли і жінки та діти. На поле важко сідало вороння, переможно і вдоволено каркаючи. Печерун схилився до царя, шепнув на вухо. — Стати б тобі, сісти на коня, ти ж переможець! Треба, щоб вид у тебе був, як світовида. Ну, тебе з видом. Мені не переливки. Ой, не сіть мене до коня. А від могили вже бігла, мов на крилах Мирося. Вона передяглася в свою вишиванку. Русява коса пишалася у віночку з польових квітів. Дівчина пробилася крізь Йорму, обняла Зорослава, поцілувала в спраглі вуста. Він отетерів, розгубився, дивлячись на біле дівоче личко, на її палаючі очі, довкола сміялися дружинники і дівчата. — Хто ти, русалко? — озвався збентежений хлопець. — Царівна лицарів. — Мирося. — О, перу, не я гинув. — Що з тобою, юначе? — Царівна мене поцілувала. Краще б я вмер. «А то ж чому?» — сміялася щаслива дівчина. «Бо без тебе вже не зможу жити, а дотягнутися до тебе, о як далеко. Я ж пастух». «Ти не побоявся сили ворожої?» — до Кірлова сказала дівчина, а злякався мари царської. «Миросю» — слабким голосом озвався цар. «Чи це ти чи ні? Я таточку?» Гукнула дівчина і метнулася до батька, кинувши на Зрислава променистий погляд. Лечу, поспішаю. Вона добігла до Гревія. Царя вже посадили в сідло, підтримуючи з двох боків. Дівчина скочила на стремено, поцілувала батька в щоку. Ви перемогли татку. Слава нашій дружині. Слава дружині. гриміло довкола. А я тобі що казав, гордо відвітив цар. Ой, болить, вас поранено, затривожилася донька. Та, байдуже, десь зачепився за меча ворожу. Знаєш, скільки їх моєріло довкола мене. Ой, татку, а я бачила бій з могили. Ах ти, дівчисько-баламутне. «Як ти сміла, бо не втрималася дома, Я виділа, як той хлопець захистив вас. Він поклав цілу купу ворогів. Який ще там хлопець?» Зарислав, син кореня, «Якби не він, то...» «Був такий хлопець, поспіхом озвався Печерун під моргуючими росі. Гарний дружинник, треба його похвалити». Не похвалити, а нагородити, захоплено сказала Мирося батьку, він заслужив славу. Та треба було б. Тільки чим? Хай буде воєводою. Хай буде. А чого ж, хоробрий, вмілий, хай буде. Мені добрі вої потрібні.